Dumnezeu, după mare mintea ta și pămânțimea dureglor tale, șterge fără de regea mea. Mai văd mă stă de fără de mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este fugilea. Fie eu ne-am greșit și rău înaintea ta, am făcut ca să fii îndreptățit în cuvintele tale și să durești când ești decatul. Iată că fără de rege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevăr la iubicele în ne arătate și le-a ascuns în înțelepciunitale, mi-a mie. Sper că mă vei cu și mă vei curăța, mai putut decât să vadă mă voi adin. Auzurile da bucurie și vei să ne epucurați și asile cele snehite. Întoarce fața Tată către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zilește în -mi mine, Dumnezeu și Duhtre, în noi în cele din afară ale mele. Nu mă de la fața Ta și duvută ce-o de la mine, dă-mi-e bucuria mânturii și cu Tu mă-n învăța vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necădincioși la Tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de văsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă în limba mea de dreptatea Ta. Doamne, vusele mele îmi deschide și gura mea vă vesti Ta, că de echivă jertfă te dat. Ardele de totul e de binevoit, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu vor Doamne, într-un bunăvoilea ta să și să se fidească zidurile Ierusalimului. Atunci de binevoie jertfa dreptății prin osul și de tot, atunci vor pune pe altarul zei.